Тільки місяць заглядав у каплицю, ніби довідувався про цей суд і прийшов робити порядок. Місяць сторожнічний. Лісничим щось кинули зі сходів, і він упав на схід. Але почув нову силу в ногах і в цілім тілі, встав, вигріб рушницю із снігу, позбирав свою добичу ловецьку і пішов на лісничівку. Він був удовець, мав тільки якусь господиню. Вона встала і хотіла йому зробити гарячого чаю з вином, питалася, де він так довго бував, а він, як німий, тільки рукою показував на уста і бубоню у, -у, -у, у На другий день, як випив спору чарку горівки зі свяченим зіллям, то й мову йому привернуло. Тільки як про ту каплицю говорити, то хреститься і бубонить, як німий у у, -у, -у. Він і до нині про цей страшний суд у каплиці нікому слова не сказав. Це розповідала його господиня. Чула раз, як він через сон балакав. Руками вимахував, очами завертав. Такий був грізний, що не дай Боже. Нічого до себе не подібний. Коли декан став у каплиці щодругу п'ятницю правити службу Божу, так ніхто вже й не сумнівався, що лісничий не висав собі цілої тої пригоди з мізинного пальця. «Службу Божу правлять». Хочуть облагати Господа Бога, щоб мир зіслав між усопших. Легенда йшла із уст до уст, як лісова пожежа. Ніхто не спиняв її, і не було як спинити, бо щораз то нові докази прибували. Коли декан першу службу правив, то нараз щось усі свічки погасило. Казали, що вітер відчинив вікно. Знаємо, знаємо, який це вітер, з другого світа. І в тім покою, де помер граф, також щось світло гасить. «До півночі ні, а як виб'є годинник дванадцять, то на свічку ніби ковальським мішком хтось подув. Фу! І вже темно. А хочеш знов засвітити, то під софою, щоб чорне світиться і скимить як пес». Людська злоба діставала щораз то нову поживу. В палаті про ті гутірки не знали. Антоній був замудрий, щоб такі дурниці переповідати, Герміна своїм звичаєм снувалася, як тінь і не балакала, а дихала словами. Докторові ніхто не смів би навіть натякнути на якісь сплетні, і палата жила своїм тихим, відсвіта відокремленим життям. По двох місяцях важкої недуги Хмелинський піднявся з ліжка. Боже ти мій, як дивно! Ніби з далекої дороги вернув, такий утомлений, так йому в голові шумить, так якось усе хитається довкола. Ходив, ніби моряк, що довго суші не бачив. колисався як маятник у старосвітському годиннику в більярдовій залі. Соромився свого безсилля, він же мужчина. Уявляв собі, як милосердно будуть дивитися на нього графиня, панна Марія, навіть старий Антоній. Милосердя не любив, воно принижує. В рахунку життя милосердя – це плюс або мінус. Плюс для тих, що творять милосердні вчинки, мінус для тих, що їх приймають. Краще не приймати. Два дні не виходив зі своєї спальні. Привикав до руху. То ходив від дверей до вікна, то клався і відпочивав. Щоб не тратити часу, пробував дещо читати. Не йшло. Очима перебігав строчки, але поверху. З місту не розумів. По два-три рази читав ту саму сторінку і не знав, що у ній написано пам'ятав поради доктора і гонив від себе чорні думки. Та вони лізли йому в голову, як під вечір настирливі мухи. Він на службі, а служби не робить, і хто зна, коли її робити буде. Так не можна, це ж милостиня, милостиня від добрих людей, а все ж таки милостиня. Що собі про нього погадає панна Марія? Тут спинявся, здавалося йому, що на саму згадку про це ім'я, ніби сонце заглядало в вікна, ніби надходила весна. Чому? Невже ж він, невже ж він її любить? Це неможливо, це прямо трагічно. Треба ту шовкову нитку якнайскорше порвати, щоб вона не обснувала його, як павук. Рвати, рвати. Але ж це болить. Ах, ще як болить. А може і вона, може і вона небайдужа до нього? Щось таке, вона добра до всіх і до нього вона вже такої вдачі. Але думати про якусь особливу прихильність – це смішно. Що він таке?